Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ 18. Я намагався встати, змушував тіло відгукнутись на мозкові команди, намагався дати волю кожній унції магії, яку міг зібрати, щоб захистити Марфі, і до біса наслідки. Мені це не вдалося. Мені здалося, що луп гару рухався швидше, ніж будь-яка така величезна істота може. Його кігті розрізали кахельну підлогу, наче це була м'яка глина. Стіни здригались навколо монстра. Ніби його присутності було досить, щоб сама реальність змінилась. З щелеп лилась закривавлена слина, а зелені очі палали пекельною люттю. Мерфі, що стояла на повний зріст у п'ять з половиною футів, зустрілася з монстром очима. Вона знову одягнула джинси, туристичні черевики, фланелову сорочку, рукави якої закотила вищі ліктів, та легкий шарфик на горло. Без макіяжу та прикрас. Мочки вух дивно оголені та вразливі без сережок. Волосся спадало їй на очі. Вона тримала пістолет, випнувши нижню губу, і нарешті видихнула. Почала стріляти, коли лупхару був на відстані близько тридцяти футів. Але марно. Істота ігнорувала кулі, випущені їй у череп в упор. І тоді я помітив три речі. По-перше, пістолет Мерфі – це незвичний великокаліберний напівавтоматичний револьвер «Кольт», який вона завжди носила при собі. Він менший, витонченіший, з телескопічним прицілом, встановленим у задній частині. По-друге, пістолет робив щось на кшталт короткого гавкання – а не більш звичного гарчання. По-третє, коли перша куля влучила в груди луп гару, потекла кров. Істота похитнулась і зігнулась, ніби здивувалась. А коли друга і третя куля врізались в його передню лапу, чудовисько підсковзнулось і вилетіла через стіну в сусідню кімнату. Ми з Марфі лишились в захмареному пилом коридорі, а навкруги жалібно завивала сигналізація. Керін присіла поруч зі мною. «Я казала тітці Едні, що мені не подобаються ті сережки». Пробурмотіла вона. «Господи Дрезден, ти весь у крові. Наскільки все погано?» Я відчув, що вона просунула руку всередину величезної дірки в комбінезоні, якої я раніше не бачив, і провела долонею по моїх грудях і плечах, перевіряючи рани. «Містер Дрезден, ви, до речі, під арештом!» «Гаразд, все зі мною, гаразд!» – сказав я, коли нарешті вже зміг нормально дихати. «Що в біса сталося?» «Як ти це зробила?» Мерфі підвелась, взяла пістолет і попрямувала до дірки, яку луп гару залишив у стіні. Десь там було чути гуркіт, важкі удари і гарчання. «У вас є право мовчати». «І як ти вважаєш, що сталося, придурок?» «Я прочитала твій звіт і виготовила декілька куль срібних». «Але вони лише двадцять другого калібру, тому буду цілити йому в око, якщо вийде». «Що, двадцять другого?» ним я, затамувавши подих. «Чому не тридцять восьмого? Чому не сорок четвертого?» «Шльондра, ти скигляча!» Гаркнула на мене Мерфі. «У вас, до речі, є право на адвоката. У мене взагалі дома не цех, та й матеріалів немає». «Будь вдячний їй за це!» Я підвівся на ноги і притулився до стіни біля дірки в іншу кімнату. Почувся звук кроків, що рухались до нас. «Я не вірю, що ти мене заарештовуєш». «Що в тій кімнаті?» «Архіви», сказала Марфі, вицілюючи щось в отворі. «Стара картотека і комп'ютери». Всі, хто там працює, розійшлись по домівках кілька годин тому. Як ця штука відреагує на сльозогінний газ? Ну, кинь туди гранатку, а я тобі її розповім. Про бурмотів я і зловив погляд повний злості. Просто сиди в стороні, Дрезден, аж поки я не замкну тебе в безпечному місці і не попрошу лікаря тебе оглянути. Мерв, ти себе чуєш? «Ми зараз в будівлі з однією з наймерзенніших істот, а ти все ще намагаєшся мене заарештувати. Подивись на все зі сторони. Ти, мудло, це посіяв, а от тепер пожинай!» Вона не відводила голови від отвору в стіні. «Кармайкл! Сюди! Постав чотирьох людей на вихід з архівів! Решта зі мною! Рудольф, ти запхни Дрездена в камеру!» І тут вона побачила мої зап'ястя, де все ще повтались браслети, розпилені ножівкою. «Господи, Дрезден, що ти зробив з моїми улюбленими наручниками?» До зали вбігли поліцейські, більшість в цивільному, зі спецрозслідувань. У деяких були пістолети, у інших – помпові рушниці. У голові паморочилось. Світ був то сірим, то кольоровим. Адреналін змушував нерви тріщати. Це зілля так, напевно, вивітрювалось. Що ж, виходить, це зілля діє дуже довго. Добре, так треба себе огледіти. Лубхару прокусив мені ногу крізь чобіт. Було боляче, шкарпетка просякнулась кров'ю. Тож, коли я почну ходити, то буду залишати маленькі червоні сліди на підлозі. А ще смак крові в роті. Ні, я не відкусив шматочок язика, просто прокусив. Доведеться або спльовувати, або ковтати. Я ковтнув. Господи, про що я думаю? Спина боліла, як чорт знає що. Поранене плече стукотіло. Я ледве міг стояти. Ця сволота з'їла мій чобіт. Про бурмотів я, і чомусь це здалось дуже смішною заявою. Можливо, це така нервова реакція, тому що я дуже багато побачив за вечір. Але все ж, я задихався від сміху. Кармайкл потягнув мене кудись назад. Його кругле обличчя почервоніло від напруги а на шиї бовталась та ж краватка, забруднена їжею. Він передав мене молодому, вродливому детективу, якого я не впізнав. Він, мабуть, новачок у ВСР. Сміючись, я притулився до юнака. «Відведено краще його у відділ, Рудольф», – сказав Кармайкл. «Та слідкуй за ним. Як тільки все буде під контролем, «Ми доставимо його до лікаря!» «Господи Ісусе!» Сказав Рудольф, широко розплющивши очі, а коротке темне волосся його було вкрите пилом. Говорив він з напругою, у паніці. «Ви ж бачили це на моніторах безпеки, так? Що ця штука зробила з сержантом Хемптоном?» Кармайкл схопив Рудольфа за сорочку і струснув. «Слухай, малий!» Сказав він різко. «Ця штука все ще там, і вона може зробити з нами те саме так само швидко, як і з Гампі. Тож закрий свою дірку і зроби все, що я тобі сказав». «Гаразд», – промимрив Рудольф, випростався і почав тягти мене назад по коридору, подалі від архівів. «А що це за чувак?» Кармайкл подивився на мене. Знаючи, чувак, якщо він прийде до тями і буде щось говорити, слухай. Він підняв дробовик і пішов туди, де Марфі збиралась вести групу через дірку в стіні. Вона наказала, що якщо помре, то хтось з них повинен взяти її пістолет і спробувати влучити монстру в очі. Новачок наполовину затяг, а наполовину завів мене за ріг і коридором до офісу спеціальних розслідувань. Я дивився собі під ноги, як і він, на слід кривавих слідів позаду і хихотів. Але щось було ще, десь за божевіллям сміху. Жив якийсь раціональний куточок розуму і терпляче чекав, поки моя свідомість помітить важливу думку, якусь прокров. «Це не по-справжньому», – панікував Рудольф. «Це не по-справжньому. Господи, це просто розіграш для новачка. Сто відсотків розіграш». Він пах потом і страхом. Хлопця страшенно трусило. Я відчував це через біцепс, за який він мене тримав. Думаю, його паніка допомогла мені поборотись з власною істерією. І нарешті опанувати себе. Він затягнув мене до офісу СР, і я спіткнувся об пошарпаний старий диван, просто за дверима. Я задихався. Новачок горюкнув дверима і почав ходити туди-сюди, вирячивши очі і увесь час промовляючи. «Це не по-справжньому! Господи, це не по-справжньому!» Агов. Сказав я, і поглядом пробіжав тіло. Сльози, синці, можливо, одне-два розтягнення зв'язок. мене трошки знобило. Відходив від шоку, а в боках боліло від сміху. Новачок мене не почув. «Аго, ов, руді!» Сказав я голосніше. Хлопець кинув на мене очі, ніби шокований тим, що я вмію говорити. «Води!» «Дай води!» «Так, так, в води!» Сказав Рудольф і, обернувшись, майже побіг до кулера. Його руки тремтіли так сильно, що він роздавив перші два паперові ріжки для води, які взяв біля диспенсера. На третій раз він все зробив вірно. «Ти ж тот підробний чувак-екстрасенс!» «Я чарівник!» Прохрипів я у відповідь. Гаррі Дрезден. Дрезден, так, сказав новачок і повернувся з водою. Я взяв та розбризкав рідину по всьому обличчю. Це було круто. Це відволікло мене від панічного сміху та від споглядання поранень. Здається, мозок став на місце. Я повернув йому ріжок і сказав. «На ще один, тепер я поп'ю». Він подивився на мене, як на божевільного. Можливо, це й було правдою. Та пішов ще за однією порцією води. Я випив і почав обдумувати всі свої ідеї. «Кров, Руді!» «Що з його кров'ю?» «Господи!» – зітхнув новачок. Білки його очей заблищали від сліз. Вона повсюди, по всьому приміщенню. Вона бризнула на орх скло і на камеру спостереження. Кров, бляха, кров скрізь. Що це в біса таке? Просто один з крутих поганців. Але він стікає кров'ю, сказав я. А потім допетрав, що мав на увазі мій раціональний мозок. Він стікає кров'ю. Марфі поцілила в нього. «Він стікає кров'ю!» Я випив решту води і встав. «Він стікає кров'ю! Я можу його здолати!» Я підняв кулак та зухвало потряс ним над головою, а потім пройшов повз Рудольфа. «Гей!» – ледь чутно промовив він. «Можливо, вам варто посидіти?» Ви виглядаєте взагалі не дуже. Та й все одно ви, типу, під арештом? Руді, чесно тобі кажу, у мене зараз немає часу бути під арештом. Я пошкотильгав по рядах столів і перегородок до кабінету Мерфі. Дальній офіс з дешевими стінами з дерев'яних панелей і старими дверима. Але він був більшим, ніж у будь-кого іншого у цьому неблагополучному відділі. На місці, де зазвичай висить табличка з іменем, за допомогою скотча був прикріплений аркуш, де друкованими літерами чорним маркером було написано «Лейтенант Керрін Мерфі. Відділ спеціальних розслідувань». Відсутність таблички – це ще одне нагадування про те, що голова відділу СР застряг на посаді надовго, під аркушем наклейка для бампера з написом «Порушників уб'ю та з'їм». Сподіваюсь, вона не залишила комп'ютер увімкненим. Про бурмотів я і зайшов до кабінету. Потім окинув поглядом акуратно впорядковане маленьке місце та побачив свій посох, браслет, амулет, вогнепальну зброю та інші аксесуари, які були у мене при собі поруч з комп'ютером. Той виявився увімкненим. Монітор загудів, коли я пройшов біля нього, а потім пустив на великий клубочок диму. Все закінчилось фонтаном іскр з системного блока. Я поморщився та зібрав свої речі. Я надягнув браслет зі щитом, накинув на шию амулет з пентаклем, помістив пістолет в кишеню комбінезона і міцно схопив посух. «Руді, ти цього не бачив, окей?» Новачок виглядав дуже здивованим. «Не знаю, через мене, чи через димлячий комп'ютер і монітор». «Що взагалі щойно трапилось?» «Нічого. Я сюди не заходив, нічого не робив, нічого не забирав. Це моя версія, і раджу її дотримуватись». Відповів я. «Ти не виконув ще цей паперовий ріжок?» «Гаразд». «Отже, все, що потрібно, це лялька». Він витріщився на мене. «Що?» «Лялька, хлопче!» – заривів я. «Не зв'язуйся з чарівником, якщо він справжній чарівник!» Я засміявся по-злому, ризикуючи повернути назад дику істерику, яка все ще жила десь в мені. Бідолашний Рудольф зблід точніше, ще більше зблід і зробив кілька кроків назад ну кармайкл тримає декілька таких штук на своєму столі тому що іноді дітям доводиться чекати на батьків воно підійде підійде відповів я новочку стовідсотково я махнув посухом іди й подивись можливо знайдеш щось Можливо, Рудольф і панікував, але все ж, виконуючи мій наказ, розвернувся та вибіг у головну кімнату. Я вишкутильгав з кабінету Марфі та озирнувся на криваві сліди, які залишив на сірому килимі позаду себе через мокру шкарпетку. Ставало все холодніше. Я втрачав ще більше крові. «Ні, це не серйозна рана!» Але якщо я не зупиню кровотечу, то це спричинить багатько проблем. Я спробував нахилитись і краще розглянути поранену ногу. Але коли почав це робити, то небезпечно гойднувся. Здається, доведеться почекати, поки мене не огляне хтось інший. Я зробив кілька глибоких вдихів. Щось мене дратувало у всій цій ідеї. Чогось не вистачало. Але я навіть не розумів, чого. Руді, ти вже все дістав? З однієї з кабінок висунулася рука новачка з пошарпаною лялькою песика Снупі. Вона підходить? Ідеально, підбадьорив його я. Отже, зараз починається пекло. Кінець 18-го розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!